От ми почали розмову з того, що заговорили про правоохоронні органи. Серед моїх друзів землянім пухом були такі, хто побував у лапах як Гестапо, так і Радянської Держбезпеки. Вони стверджували, що перші били підслідного, аби говорив правду, а другі, що брехав і умисно підтверджував небелиці. Схоже, і для нинішніх органів ця практика є звичною. Глибоко доведеться здирати до м'яса, скривився Христофоров. А хіба є альтернатива, Лех Валенця зі своєю солідарністю свого часу сколихнувся у Польщу? Чим не приклад для наслідування?» А Абалкін глянув на годинник і несподівано заспішив. «Ова!» – забалакався з вами. «Мене молода жінка зачекалась, якої нема». «Побуті ще?» – попросив Лещинський. «У мене кицька негодована, відчалюю категорично». Вам тебе відвезе, я проведу, а ти, Костю, зачекай трішки, уривчисто мовив Рудольф Карлович. А Балкін шанобливо потиснув руку Христофорову і попрямував з кімнати. Рудольф Карлович рушив за ним. Христофоров залишився в приміщенні один. На самотині вихилив іще один келишок. Скуйовдив волосся, пройшовся кімнатою, механічно кинув оком на розкішний акваріум. На дні лежав порцеляновий спрут. Ми тушились жваві, ніби неонові рибки. «Левіафан!» – раптом голос промовив Костянтин Михайлович. І далі подумки згадав про легендарне морське чудовисько, втілення всього поганого, що тільки може вилізти з дна морського на поверхню. Чому з'явилася така асоціація? І раптом він зрозумів чому. 17 століття з легкої руки британця Томаса Гоббса, запеклого прихильника, жорстокої державної влади в особі монарха, Левіафаном стали образом називати державу, яка придушує все навкруги. Держава? Христофоров навіть замер. Та хіба може держава боротися зі злочинністю, якщо вона сама злочинець? Де я зараз перебуваю? Не просто у громадянина Лишинського, а в бандитському кублі? Але тут я почуваюся у безпеці, парадокс. А що діється там, за цими стінами, на вулицях? Христофору згадав, як він, спіймавши попутку, зробив комплімент водієві, мовляв, який у нього зручний комфортний автомобіль. Становище зобов'язує, адже ми бандити, гордо відповів шикарно одягнений молодий мен. Шаную бандитів, дружелюбно відповів Костянтин Михайлович і дорого слухав розповіді про нелегкі героїчні будні. «Нікуди, правда, діти», – гірко роздумав Христофору. Слово «бандит» сьогодні звучить гордо, вимовляється з повагою, дає владу і приносить прибуток. Образи злочинців і негідників культивуються і пропагуються. Як колись підносились командарми до книжкових розкладок, гідно підходити. «Я вбивця», «скажений», «вбити ніжно» та інша кривава мудота. Діти мріють бути не космонавтами, а кілерами. Вмикаєш телевізор, та ж сама, вбивчо-сексуальна нісенітниця. А які співають шедеври? «Убили негра», «Ні з того, ні з сіво, суки замочілі», або «Обій мою подругу». Якщо подумати, братва повинна відрахувати чималий гонорар за таку масовану рекламну компанію. Чого варта тільки розкрутка сарійних убивців маняків Жодному герою нашого часу не присвячено стільки репортерів, як Чекатилові і Онопрієнку. Це тільки Раскольникова, бившу бабусю, карався пройом цього роману. Сучасні герої не страждають від подібних проблем, тому що знають, хорошими справами прославитись не можна. Добро і жалість ознаки слабкості перемагає сильніший, а переможців не судять. Левіа Фан знову в голос вимовив Христофору і стригнувся. За спиною тріскотливо пролинав глузливий голос Сорудольфа Карловича. А ти, здається, вже сам із собою розмовляєш. Чому ж з рибками спілкуюсь, знайшов Кристофоро. Ось що, взяв журналіста лагідно за лікоть Лещинський. Я хочу, щоб ти вставив у нашу книгу Абалкіна, колишнього і теперішнього. А він що, тепер теж пахан, вирвалося у Костянтина Михайловича? Лещинський бровою не повів. У нього дуже колоритний онук, промовив він, можна відобразити цікаву паралелі дід онук, адже Андрій Петрович, незважаючи на всю кривду, заподіяну йому державою, і дотепер мухи не скривди, а от його онук зовсім інша річ. Його держава теж образила. То він зараз землю риє. Перспективний малий, знайшов на кого ображатися, тобто на державу. Тим паче, що державний корабель єдиний, що дає проточену на самісінькому верху. Олешчинський із гримасою захоплення пирснув. «Красиво ти варнякаєш, собако!» «Це не я, це сказав мій американський колега-журналіст Джеймс Рестон. Не будемо відволікатися, отже проведиш сюжетну лінію, дід-онок. Може, перенесемо на завтра?» без ентузіазму відреагував Христофоров. Охляв від передозування інформацією. Не без сарказму похитав головою Рудольф Карлович. Зробимо простіше. Я дам тобі папірці. подивишся на дозвіллі. Все інше потім розповів. Адже книжка про мене. От ми й покажемо мій благодатний вплив на долі події. Рудольф Карлович узяв кволого Христофорова по -під руку і повів за собою. Вони пройшли недовгий коридорчик і опинилися в спаленці господаря будинку. Тут відсунулася стіна, на вигляд абсолютно монолітна, прикрашена дуже модним колись радянським килимом. Вовки взимку женуться за кобиткою. Лещинський і Христофоров протислить у проріз. Костянтин Михайлович навіть ткнувся носом край горсистого килима. І рушили досить освітленими сходами вниз. Скоро опинились перед броньованими дверима, які Рудольф Карлович відчинив тільки йому відомими маніпуляціями – трьох різних точках по обидва боки дверей. «Доведеться і тебе навчити управляти, сказав Лишинський. «А тут хоть ху, ху прихворію, і справа застопориться. Май на увазі про цей погрібець ти навіть під тортурами нікому на планеті не повинен в'якнути, інакше життя твоє перетвориться на пил».